Harmadik rész LELKEM KAPITÁNYA Egy Notkodban tébláboltam, és az Instagramot pörgettem. Megakadt a szemem egy videón a hírfolyamban, Violet barátnőmről és egy fiatal nőről. Egy új alkalmazással játszottak, ami idétlen szűrőket tett a fotókra. Violetnek és a nőnek kutyafülük, kutyaorruk volt, a szájukból hosszú vörös kutyanyelv lógott ki. A kutyusos rátétek ellenére kihúztam magam. Ez a nő Violettel, Istenem. Többször is megnéztem a videót, aztán rávettem magam, hogy tegyem le a telefont. Újra magamhoz vettem, és még egyszer megnéztem a videót, bejártam a világot a szó szoros értelmében. Megfordultam már valamennyi kontinensen. Több százezer emberrel találkoztam, a bolygó 7 milliárd lakosának viccesen nagy keresztmetszetével. 32 éven át figyeltem az arcok futószalagját, és mindössze maroknyian lehettek, akiket kétszer is megnéztem magamnak. Ez a nő azonban megállította a futószalagot. Sőt, ripitjára törte. Soha nem láttam még ilyen szépet. Miért kell úgy a rám a szépségnek, mintha melbe vágnának? Van ennek valami köze a rendiránti, velünk született vágyunkhoz? Nem ezt mondják a tudósok? És a művészek? Hogy a szépség a szimmetriában rejlik, és ezért kiutat mutat a káoszból? Az biztos, hogy az életem eddig a pontig kaotikus volt. Nem tagadhatom, hogy rendre vágytam. Nem tagadhatom, hogy kerestem a szépséget. Éppen akkor tértem haza egy franciaországi kirándulásról, apuval, Willivel és kéttel, ahol a szommi csata évfordulójáról emlékeztünk meg, tisztelegve a brit esettek előtt. Olvastam egy verset, ami nem hagyott nyugodni. Bevetés előtt. Egy katona adta ki két nappal az előtt, hogy hősi halált halt. Így végződik. Segíts meghalni, uram! A verset elolvasva rájöttem, nem akarok meghalni. Élni akarok. Ez elég megdöbbentő felismerés volt. Ám nem csak a szimetriához volt köze a nő szépségének és a reakciómnak erre a szépségre. Volt benne valamilyen energia, féktelen öröm és játékosság. Volt valami abban, ahogyan mosolygott, ahogyan violettel érintkezett, ahogyan a kamerába nézett. Magabiztosság. Szabadság. Úgy gondolja, hogy az élet egy nagy kaland, ezt láttam rajta. Micsoda kiváltság lenne, gondoltam, ha az utitársa lehetnék ezen az utazáson. Mindez az arcáról sugárzott, a ragyogó angyali arcáról. Sohasem foglalkoztam komolyabban a kérdéssel, lehet, hogy mindenkinek egyetlen lelkitársa létezik ezen a földön. Abban a pillanatban úgy éreztem, Számomra csak egy arc létezik. Ez az egy. Üzenetet írtam Violetnek. Kicsoda? Ez, ez, ez a csaj! azonnal válaszolt. Már hat másik pasi is kérdezte. Remek, gondoltam. Ki ez a nő Violet? Színésznő, szerepel a Brilliáns Elmék című sorozatban. Ügyvédekről szól, egy fiatal ügyvédasszisztens játszott benne. Amerikai? Igen, amerikai. Mit csinál Londonban? A tenisz miatt jött. És mit csinál a Ralph lauren -nél? Ugyanis Violet ennél a cégnél dolgozott. próbára jött. Összehozhatlak titeket, ha szeretnéd. Hm, igen, megtennéd? Violett megkérdezte, nem gond -e, ha megadja neki az Instagram oldalam? Persze, hogy nem. Július 1. Péntek volt. Másnap reggel kellett volna elhagynom Londont, hogy felkeressem Sir Case Mills-t az otthonában. Sir Case jaktjának fedélzetén vettem részt egy vitorlás versenyen a White-sziget körül. Épp az utolsó cuccaimat pakoltam az utazótáskámba, amikor a telefonomra pillantottam. Üzenet várt az Instagramon. Egy nőtől. Az amerikaitól. Hello! Írta, hogy Violettől kapta meg az infóimat. Megdicsérte az Instagram oldalam. Gyönyörű fotók? Köszönöm szépen. Főleg afrikai fotók voltak. Tudtam, hogy járt már ott, mert én is tanulmányoztam az ő Instagram oldalát. Láttam róla a ruandai gorillákkal készült képeket. Azt mondta, hogy ő is végzett ott jó szolgálati munkát. Gyerekekkel foglalkozott. Megosztottuk gondolatainkat Afrikáról, a fotózásról, az utazásról. Végül telefonszámot cseréltünk, a beszélgetésünk onnantól fogva SMS-ekben folytatódott és késő éjszakába nyúlt. Reggel, notkodból úgy mentem ki az autómhoz, hogy megállás nélkül írtam az SMS-eket. A Szörkész házáig tartó hosszú út során végig SMS-eztem vele. Így léptem be Szörkész előszobájába. Üdvözlöm, szörkész! Majd fel a lépcsőn és be a vendégszobájába, ahol bezártam az ajtót, és ott is maradtam, tovább esemesezgetni. Az ágyon ültem és esemeseket írtam, mint egy tinédzser, amíg el nem érkezett az idő, hogy szörkész és családja társaságában vacsorázzam. A desszert után visszasiettem a vendégszobába és folytattam az esemesezést. Nem tudtam elég gyorsan írni. A hüvelykújjaim begörcsöltek, annyi mondani valunk volt egymás számára, olyan sok közös volt bennünk, pedig merőben más világból jöttünk. Ő amerikai, én brit. Ő jól képzett, én nem. Ő szabad, mint a madár, én meg aranykalitkában élek. Mégsem éreztem kizárónak, vagy lényegesnek egyik különbséget sem. Épp ellenkezőleg, organikusnak és felvillanyozónak. Az ellentmondások különös érzést keltettek bennem. Hé, hey, hiszen én ismerlek, de azt is éreztem, meg kell ismernem téged. Hé, hey, én már régóta ismerlek, de azt is hozzátettem, mindig is téged kerestelek. Hé, hey, hála Istennek, hogy megérkeztél, és ugyanakkor miért várattál ilyen sokáig? Szörkész vendégszobája egy folyótorkolatra nézett. SMS írás közben sokszor odasétáltam az ablakhoz és kinéztem. A kilátás a vangó vidékére emlékeztetett. A sorsra és a szerencsére is gondoltam. A folyó és a tenger, a föld és az ég találkozása megerősítette a nagy dolgok összeérésének bizonytalan érzését. Eszembe jutott, milyen hátborzongató, milyen szürreális és milyen bizarr, hogy ennek a maratoni beszélgetésnek éppen 2016. július 1-én kellett elkezdődnie. Édesanyám 55. születés napján. Késő éjjel, miközben a következő üzenetére vártam, beütöttem az amerikai lány nevét a Google-ba. Több száz fotó, mindegyik káprázatos. Kíváncsi voltam, vajon ő is rám keresette az interneten. Reméltem, hogy nem. Mielőtt leoltottam volna a villanyt, megkérdeztem tőle, meddig marad Londonban. A fenébe. Hamarosan el kellett utaznia. Vissza Kanadába, hogy folytassa a forgatást. Megkérdeztem, találkozhatnék-e vele, mielőtt elmegy. Néztem a telefont, vártam a választ, bámultam a folyamatosan mozgó pontokat. Aztán, persze, remek, hol találkozzunk? A lakásomat javasoltam. Nálad? Az első randin? Nem hinném. Nem, nem úgy értettem. Nem tudhatta, hogy a királyi életforma radioaktív, nem randízhatok csak úgy egy kávézóban vagy egy sörözőben. Nem akartam a teljes magyarázattal előállni. Próbáltam burkoltan értésére adni, milyen kockázatot jelent, ha meglátják velem. Nem csináltam valami ügyesen. Javasolt egy alternatívát. Soho House, a Dean Street 76-ban. Ez lett a főhadi szállása, amikor Londonba jött. Foglalt nekünk egy asztalt egy csendes helyiségben. Senki más nem lesz ott. Az asztalt saját nevére foglalta. Meghan Markle